Розділ 69. Нікітський. «Майте на увазі, – говорив по дорозі Мишко, – тітці не треба говорити, що Генка її шукає. «Чому? – Це довга історія, – сказав Мишко. Вона думає, що Генка помер, і її треба спочатку підготувати. Якщо їй так прямо й бухнути, то в неї від радощів може розрив серця трапитися. Здоров'я в неї дуже благеньке». Тим більше такий племінничок, самі бачите. Ми з нею майже не знайомі, сказала Оленка. Вона живе дуже замкнуто. І взагалі, продовжував Мишко, абсолютно нікому не кажіть. І батькові своєму не кажіть. Татусь помер, сказала Оленка. Мешку з ніякові". Вибач, я не знав. І помовчавши спитав, як живи тепер? Самі живемо. Працюємо з Ігорем два буш 2, повітряний атракціон. Вони підійшли до будиночка Буші. «Ось тут вона живе», – Оленка показала на сусідній будинок. Через високу загорожу було видно тільки дах, покритий по краях ніздруватою кіркою снігу. «Як ця вулиця називається?» – спитав Мишко. «Ямська Слобода», – сказав Ігор. «Наш номер 18 в Теренхівих 20». «Добре ти шукав!» Мишко з докором подивився на Генку. «Не розумію». Бурмотів Генка, відводячи очі. Як це я пропустив. На цьому боці навіть немає слідів від лиж, зауважив Славик. Як немає, бурмотів Генка, розглядаючи доріжку. Куди ж вони поділися? Стерлися. Ну, звичайно, стерлися. Бачите рух який, він показав на безлюдну вулицю. Зайдімо до нас, запропонувала Оленка. Ми, правда, три дні дома не були, але зараз затопимо і буде тепло-тепло. Будиночок був маленький і тихий. Ухнастий і ні лежав на вікнах. Рівномірно цокав на стіні годинник. Під ногами ледь піли дошки підлоги. Строкаті доріжки лежали на чисто вимитій підлозі. Велика гасова лампа висіла над столом, вкритим квітчастою клейонкою. На стіні в рамках висіли великі портрети чоловіка і жінки. У чоловіка були густі нафарбені вуса, акуратний проділ на голові. Брите підборіддя упиралося в накрохмалений комірець з відігнутими кінчиками. «Точнісінько так само», – раптом подумав Мишко, – «як на дідусевому портреті, там, у Ревську». Оленка переодяглася в старе платтячко, взула валянки і пов'язала голову хусткою. Вона була тепер схожа на сільську дівчинку з великими синіми очима і прямим носиком. по дрова, сказала вона Ігорю. «Ми принесемо!» – закричали хлопці. «Покажіть, де!» Всі гуртом вийшли у двір. Оленка відімкнула сарай. Мешко і Генка почали колоти дрова. Славик і Ігор носили їх у хату. Оленка, побрязкуючи відрами, пішла по воду. Генка увійшов в азарт. «Ми їх всі переколимо!» – бурмотів він, замахуючись колуном. «Для чого вам кожного разу возитися?» Поліно ніяк не піддавалося. «Киньте його!» – сказав Мешко. «Візьми інше!» «Ні!» – Генка розчервонівся. Його будьонівка сунулася аж на потилицю. «Поліна уперте, а ви і я теж!» Скоро обидві груби в будинку запалали яскравим полум'ям. Друзі посідали біля печі у маленькій кухні. Оленка і Славик на стільцях, а інші на підлозі. «Ось так і живемо, як бачите», – сказала Оленка, беручи в руки в'язання. «Приїжджаємо сюди тільки у вільні дні, коли не виступаємо». «Треба переїхати в Москву», – пробасив Ігор. «А мені жаль», – сказала Оленка. «Тут тато і мама жили». Полум'я в димарі протяжно завило. Вогняні плями затанцювали на підлозі. «Ми тут цілий тиждень будемо», – сказала Оленка. «Приїжджайте до нас у гості». «Не знаю», – сказав Мишко. «На цьому тижні ми будемо дуже зайняті. Завтра на зборі загону вирішується питання про передачу в комсомол. Якщо нас передадуть, то треба ще пройти бюро осередку. Осередок, райком». «Ви вже комсомольцями будете?» – здивувалася Оленка. «Так». «Скажи, у вас є горище?» «Є». «З нього видно двір Терентівих?» «Видно». «А для чого тобі?» «Хочу подивитися». «Ходімо, покажу». Мешко і Оленка увійшли в холодні сіни і по крутих сходах піднялися на горище. «Дай руку», – сказала Оленка, – «а то впадеш». Вони перелізли через крокви і підійшли до слухового віконця. Селище лежало великими квадратами кварталів. За ними темнів ліс, розрізаний надвоє далекою залізничною колією. Від будинків, сараїв, тинів усюди чорніли на снігу довгі тіні. Телеграфні дроти струминіли від стовпа до стовпа. Фарфорові чашечки клубочками тулилися на перекладках. Було видно майже як у день. Оленка стояла поряд з мешком. Її обличчя, освітлене місяцем, здавалося зовсім прозорим тільки чорніли на ньому тонкі брови і довгі загнуті догори вії. Вона тримала Мешка за руку, і обоє вони мовчали. Мешко подивився на сусідній Терентівський двір. Він був великий і пустий. Вздовж огорожі тягнулися будівлі і лежали завалені колоди. Завив десь паровозний гудок і враз обірвався. Мешко дивився на Терентівський двір і раптом побачив, що в будинку відчинилися двері. На задній ганок вийшов високий чоловік у накинутому на плечі кожушку. Він стояв спиною до Мешка і курив. Потім кинув недопалок у сніг і повільно повернувся. Мешко з усієї сили стиснув Оленчину руку. Це був Нікітський.